Ще за півсекунди Бранко випростується, потираючи забите коліно і пробуючи в темряві роздивитися обдерту долоню, як на те найближчий вуличний ліхтар кілька разів судомно блимає і гасне остаточно. Обережно злизуючи з руки кров, Бранко повертається на кілька кроків назад, аби розібратися, об щось підкнувся. Нічого ясна річ не видно, і він таки піднімається до себе раз по раз, коштоючи на смак свою рану і списуючи падіння на пітьму і, власну, незграбність. Обережно вимивши поранені руки, Бранко витирає їх м'яким, рожевим, теплим, як людська шкіра, рушником. Під пальцями щось тріпається в конвульсіях. Бранко рефлекторно жбурляє рушник – у вмивальники дивиться, як з його бганок виповзають і б'ються на білій порцеляні рештки великого сірого нічного метелика. На бранкових долонях темні пасмуги із перламутровим відливом. У метелика жалюгідні лахміття замість крил. «Неприємно, коли хтось тобою витирається». Неприємніше тільки, коли витираєшся кимось. Повертаючись на лівий бік у ліжку, Бранко благословляє Бога за те, що цей жахливий день нарешті закінчився. Він встигає навіть поспати цієї ночі, проглянувши сон. Це вкрай необхідна процедура. Коли спиш, не боїся. Коли спиш, віриш самому собі. Коли спиш, тобі належить цілий світ. Хай ти і не знаєш... Як дати йому ради? Існиться Бранкові цього разу, що він матрос на кораблі, що здійснює навколосвітнє плавання, і що він благає свого капітана звернути з вивіреного маршруту і загостити кудись на Арубу, де у Бранка є Любаска Ненсі, капітан лише... Заперечно, похитує головою, поки Бранко говорить, і посилає його під три чорти, коли той замовкає. Ніколи не проси долю змінитися на твоє бажання, скільки б розпачів у голосі, а сліз в очах не було, нічого не зміниться. Бо понад твоїми мріями завжди стоїть триклята вища мета. Сенсу вищої моти, втім, Бранко не розуміє, хто від неї... Виграє, якщо вона з'їдає прості щоденні радощі, а нічим не втішає. І взагалі, хто її придумав? Як можна заспокоїти себе тим, що, мовляв, як би тобі не велося, у всіх бідах є сенс? Таке отже твоє місце, твоє призначення в цьому світі. Але кому до дупи потрібне таке призначення? А ти хочеш... Зчинити бунт в мене на кораблі, лютиться капітан і б'є Бранка в обличчя. Зараз ти підеш годувати акул за бортом, додає він, поки Бранко витирає кров з розбитої губи. Далі сон перетворюється на невиразну мішанку подій. Знову лайка, бійка, чужі порепани, руки, морська вода, твердіша за асфальт, коли об неї вдаряється. І ось врешті-решт. Стоїть Бранко самотній на піщаному острові діаметром від сили у півкілометри, прогрітому сонцем до останньої піщинки, і тримає в кожній руці похолодній, пекучий, слизький, розсталій медузі, вищу мету, з якою сперечався сьогодні, абсолютна справедливість, яка снилася йому вчора. Хапаючись за нервові волокна, Бранко звично балансує на мотузяному мості своїх днів на цю хистку опору йому завжди вдається вибратися з темної повені кожного безглоздого сну. Так і цього разу він знову грішний, проспав усе на світі, а ранковий смак життя на язику гостри, ніби тонке лезе. Зелене товчене скло, що врізається у піднебіння, і сон, яким ще пахнуть подушка і простирадло, і сонце, яке перекочується з золотим яєчком у повотинні під стелею кухні і кава з молоком, і свіжий вітерець з вікна нафарширований звуками вулиці. Сучасні вікна добра звукоізоляція. Тому бранко має звичку завжди тримати. Прочиненою одну шибку